Kapitel 14 Så hände det en dag att Jonathan, Sauls son, sade till den tjänaren som bar vapnena hans: "Kom, och lås gå over till filisternas förpost som er där borte på den andre sidan." Men han fortalte det inte till sin far. Och Saul upphöll sig i utkanten av Gibea under det granateppleträd som står i Migron, og folket som var med han var omkring 600 man. Og Akia, sønn av Akitub, bror til Ikabod, sønn av Pinias, sønn av Eli, Jehovas prest i Kilo, var efoden. Men folket visste ikke at Jonathan var godt. Og mellom passasjene som Jonathan så etter for å gå over mot filisternes forpost, var det en tannlignende steil klippe på den ene siden, og en tannlignende steil klippe på den andre siden. Og navnet på den ene var Boses, og navnet på den andre var Sene. Den ene tannen sto som en støtte i nord, midt imot Mikmars, og den andre i sør, midt imot Greba. Så sa Jonathan til tjeneren, hans våpensvenn, «Kom, og la oss gå over til forposten til disse uomskårende mennene. Kanskje kommer Jehova til å gripe inn for oss, for det er ikke noe som hindrer Jehova i å frelse, ved mange eller ved få.» Da sa hans våpensvenn til ham, «Gjør hva som helst som er i ditt hjerte.» Gå hvor du vil, se, jeg er med deg i samsvar med ditt hjerte. Så sa Jonathan, se, vi går over til mennene, og la oss vise oss for dem. Hvis de sier dette til oss, stå stille til vi når frem til dere. Da skal vi stå der vi er, og vi bør ikke gå opp til dem. Men hvis de sier dette, kom opp mot oss, da skal vi gå opp, for Jehova kommer med sikkerhet til å gi dem i vår hånd, og dette er det tegnet vi skal ha därmed visste de sig begge for filisternas forpost, och filisterne begynte att si, se hebreerna kommer ut av hulorna som de har gömt sig i och männen i forposten svarte jonatan og vapensvenn hans och sa kom upp till oss så skal vi lader få vita no strax sa jonatan til sin vapensvenn kom opp efter mig for jehova kommer visseligt till att ge dem i israelson och jonatan klättrade upp på händer och fötter och hans vapensvenn efter og de begynte å falle for Jonathan, og hans våpensvenn gick bak ham og slo dem ihjel. Og det første mannefallet som Jonathan og hans våpensvenn påførte dem, omfattet omkring tjue mann over en strekning på omkring halle plogfuren på ett plogland. Da oppstod det en skjelving i leiren på marken, og bland allt folket i forposten, og selv flokken av plyndrere skalv, og jorden bynt å riste, og det ble til en skjelving fra Gud. Og Sauls vaktmenn i Gibea i Benjamin så det, og se, tumultene bølget hit og dit. Og Saul sa så til folket som var med ham, «Jeg ber dere, foreta en opptelling, og se hvem som er gått ut fra oss.» Da de foretok opptellingen, se, da var ikke Jonathan og hans våpensvenn der. Nå sa Saul til Akia, «Hent den sanne Guds ark.» for den sanne Guds ark befant seg den dagen hos Israels sønner. Og det skjedde mens Saul talte med presten at tumultene i filisternes leir fortsatte, og tiltok mer og mer. Da sa Saul til presten, «Trek din hånd tilbake!» Dermed ble Saul og alt folket som var med ham samlet. Så kom de dit hvor striden sto, og se, en vær hadde vent sverde mot sin neste, forvirringen var meget stor. Og de hebreerne som hade kommet til å tilhøre filisterne, som tidligere, og som hadde dratt opp sammen med dem til leiren rundt omkring, ja, også de visste sig nå å være med Israel, som var med Saul og Jonathan. Og alle Israels menn som hadde gjemt sig i Efraims fjellområde, hørte at filisterne hadde lagt på flukt, og så de begynte å følge tett dem i striden. Og Jehova tok til å frelse Israel den dagen, og selve striden fortsatte til Bet-Aven. Og Israels menn var hardt presset den dagen, og likevel påla Saul folket en forpliktelse ved en ed i det han sa. «Forbannet er den man som spiser brød før kvelden, og før jeg har tatt hevn over mine fiender.» Och ingen av folket smakte brød. Och folket fra hele lande kom in i skogen, og det var honning på markens overflate. Da folket kom in i skogen, se, da dryppet av honning men det var ingen som førte hånden til munnen, for folket fryktet for eden. Men Jonathan hadde ikke hørt det da hans far tog folket i ed, så han rakte ut spissen av den staven som han hadde i hånden og dyppet den i vokskaken och trakk hånden tilbake til munnen, og øynene hans begynte å stråle. Da tok en bland folket til ord og sa, «Din far har høytidlig tatt folket i ed ved å si, forbannet er den man som spiser brød i dag og folket begynte å bli trett. Men Jonathan sa, «Min far har ført bannlysning over landet. Jeg ber dere, se hvor strålende mine øyne er blitt, fordi jeg smakte på litt av denne honningen. Og hvor mye mer vis folket i dag bare hadde spist av bytte som de fant etter sine fiender. For nå har mannefallet blant filisterne ikke vært stort.» Och den dagen fortsatte de å slå filisterne fra Mikmars til Ayalon, og folket ble svært rett. Og folket begynte grådig å kaste sig over bytte, og ta sauer og kveg og kalver, og slakte dem på jorden, og folket ga seg til å spise kjøttet med blodet i. Da fortalte de det til Saul og sa, «Se, folket synder mot Jehova ved å spise kjøtt med blodet i!» Till dette sa han, «Dere har handlet for edersk. Rull straks en stor stein hit til meg.» Deretter sa Saul, Spred bland blant folket, og dere skal si til dem, Kom hit til meg med hver deres okse og hver deres selv, og dere skal slakte dem på dette stede og spise dem, og dere må ikke synde mot Jehova vi å spise kjøtt med blodet i. Da kom hele folket den natten med hver sin okse ved sin hånd og slaktet dem der. Och Saul gikk i gang med å bygge et alter for Jehova. Med dette begynte han å bygge alteret for Jehova. Senere sa Saul, La oss dra ned etter filisterne om natten, og plyndre dem inntil det blir lyst om morgenen, og ikke la en eneste bli tilbake blant dem. Til dette sa de, Gjør hva som helst som er godt i dine øyne. Da sa presten, La oss her tre fram for den sanne Gud. Og Saul begynte å spørre Gud, Skal jeg dra ned etter filisterne? Kommer du til å gi dem i Israels hånd? Men han svarte ham ikke den dagen. Da sa Saul, «Kom fram hit, alle dere ledende män i folket, og bring på det rene og se hvordan denne synden har oppstått i dag. For så sant Jehova lever, han som er Israels befrier, om så synden er hos Jonathan, min sønn, skal han visselig dø.» Men det var ingen av hele folket som svarte han. Og han sa videre til hele Israel, «Dere skal være på den ene siden, og jeg og Jonatan min sønn. Vi skal være på den andre siden.» Da sa folket til Saul, «Gjør det som er godt i dine øyne.» Så sa Saul til Jehova, «Å, Israels Gud, gi Tumim!» Da ble Jonathan og Saul utpekt, men folket gikk fri. Nå sa Saul, «Kast lodd mellom meg og Jonathan, min sønn.» Og Jonathan ble utpekt. Så sa Saul til Jonathan, «Fortell meg, hva har du gjort?» Da fortalte Jonathan hamde det og sa, «Jeg smakte ganske riktig litt honning på spissen av den staven som jeg har i hånden. Her er jeg. La mig dø.» Da sa Saul, «Måtte Gud gjøre slik, og måtte han slik føye mer til, om du ikke visselig skal dø, Jonathan.» Men folket sa til Saul, «Skal Jonathan dø, han som har tilveiebrakt denne store frelse i Israel? Det er utenkelig.» Så sant Jehova lever, ikke så mye som et eneste hårstrå fra hans hode skal falle til jorden, for det var ved Gud han handlet på denne dagen. Dermed løskjøpte folket Jonatan og han døde ikke. Så trakk Saul seg tilbake og fylte ikke etter filisterne, og filisterne på sin side dro til sitt sted. Og Saul tok kongedømme over Israel og gikk i gang med å føre krig runt omkring mot alle sine fiender mot Moab, og mot Ammons sønner, og mot Edom, og mot kongene i Soba, og mot filisterne, og hvor han enn ventet seg, håndhevet han fordømmelse. Og han fortsatte å handle tappert, og gikk i gang med å slå Amalek, og utfri Israel av hans hånd som plyndret dem. Og Saul sønner ble Jonathan, og Yishvi, og Malkishua, og når det gjelder navnene på hans to døttere, så var navnene på den som var født først, Merab, og navnet på den yngste, Mikael. O navnet på Sauls hustru var Akinoam, hun var datter av Akimaas. O navnet på hans herfører var Abner, han var sønn av Ner, en onkel av Saul. Og Kish var Sauls far, og Ner, Abners far, var sønn av Abiel. Og krigen mot filisterne fortsatte å være har alle Sauls dager. Når Saul så en veldig man eller en tappermann, pleide han å ta ham til sig.